Hej bonuspappan och plusmamman. Jag skulle bara vilja säga hur himla bra Martin är i er podd och hur bra allting han säger är. Jag har ju sett honom på bild och jag tycker han ser väldigt trevlig och klok ut. Jag tycker att Maria borde lyssna mer på Martin för han säger alltid de bästa sakerna. Martin, vad är det här? Äm, det är ett lyssnabrev. Men det är det ju inte. Äh, jo. Jag ser ju att det kommer från din mejladress. Jaha, skit också. Hej hey, hey, hey. Yeah. Hey och välkomna till avsnitt 16 av Bonuspappan och Plusmaman, En podd om livet i en bonusfamilj, med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och dagens avsnitt sänds i samarbete med Mammahjärtat. Ja, du sa det men jag fattar aldrig riktigt vad det var. Jo, men det är ett ideellt initiativ som togs en gång av en mamma som heter Lucy. Mm. Och hon tyckte att det här med föräldraskap det kan ju vara ganska jobbigt. Om man glömmer bort sig själv lite. Ja. Och så tänkte hon, tänk vad ännu mycket jobbigare det måste vara vara ensamstående föräldrar. Mm. Så att, det här är riktat till ensamstående föräldrar. Och eh, eh, idén är att företag erbjuder gratisbehandlingar för ensamstående mammor och pappor- så att de ska få lite guldkant på vardagen. Just. Och, och hur går det till? Jo, men man går in på- www.mammahjärtat.se Ma Mamma hjärtat med E? Nej, mamma hjärtat. Mamma hjärta, hjärtat. hjärtat. Hjärtat. Lilla hjärtat. Lilla hjärtat. Ja. Ja, och där är det fyra enkla steg. Du gör en ansökan- och sen blir du utvald- och då bokar du en tid. Ha. och Sen är du av den här behandlingen- och sen så kostar det dig ingenting- men de vill gärna att du gör en sån här liten paid-forward-grej. Mm. Mm. Och det behöver ju inte vara att du ska ge något stort och dyrt- utan det kan vara att du räffsar löv hos din granne- bjuder din mamma på en fika. Mm. Alltså en sån här liten grej så att det ska spridas- sån här god vib eller, i världen. Eller sprida informationen i podd. Ja, precis. Det? Ja, det kunde ha varit så. Jag har ju varit ensamstående mamma en gång i tiden- och jag vet hur jobbigt det kan vara. Uh -huh. Och jag vet hur man glömmer bort sig själv. Att man hinner inte gå till frisören mm. eller något sånt där. Så jag, tycker, jag vill sprida detta till andra ensamstående föräldrar. Även om det kanske inte är så många ensamstående föräldrar som lyssnar på det här. Gör de det? Det vet vi inte riktigt. Men, det kan men... ju bli. Livet i en bonusfamilj kan ju vara så jobbigt så att <laughs> ja. man gör slut. Och då blir man ensamstående. Och alla i en bonusfamilj som har haft barn som tidigare har ju någon gång varit singelföräldrar då. I, I perioden mellan där. Ja, och ens ex... Våra barns pappa ja. det är ensamstående. Vi vad kanske ska, du ska anmäla honom. skulle ha någon om. slags hårförlängning? eller? Snarare hårborttagning. <laughs> <laughs> jag det kan jag ju inte jag något kan om. Jag nämna lite av sakerna som de erbjuder här. Det finns ja. ju klassisk massage, Fransförlängning Fiskspa, pedikyr. Är det så här fiskar som simmar in och, och äter av. Eh, de fot... simmar inte in utan de är <laughs> fötterna och ja, äter på fötterna och ja. slamsugare. Eller och så finns jag. det särskild spray tan, body sugaring. Medicinsk fotogård. Vad så vänta, alltså Body sugaring? Jag tänker att de häller socker på hela kroppen. <laughs> Doppar ner dem i choklad. Aha, jag vet inte. Hur funkar det? det? Detta är ju mycket i Stockholm. I Stockholm har de mycket mystiska saker för sig. Ja. Men, Men får jag eh, testa det då? Tanken är väl att, vi ska, att det ska spridas över landet. Så ja. att, är du ett företag som eh, har såna här små lyxiga, härliga behandlingar och ni känner att ni vill göra en god gärning mm. kontakta Mamma Hjärtat och mm. säg att ni vill vara med. Och det är samma. Mm. www.mamma.org Hjärtat, mammahjärtat.se Mamma, Mamma, ja. Om någon har rolex och vill skicka till oss, kan de göra det då? Martin, det är inte mer att alltså, du ska göra goda gärningar. Ja, just det. Ja. Mm. Inte tvärtom. Nej, nej. nej. Inte om goda jag får gärningar. inte göra, hoppa ner i en sån här skål Borde med socker eller vad det var. Ja. Med fiska. <laughs> jo, alltså om du blir ensamstående. Jag kanske ja, nej, dumpar det jag dig inte. efter det här inslaget, jag vet inte riktigt. Ja, Men du har jag... inga barn. Nej, just det, så det går ändå inte. nej. nej. Då fortsätter vi att vara ihop och inte gå på skönhetsbehandlingar. Ja, och så önskar vi mamma mammahjärtat lycka till. Jättefint initiativ tycker ja, jag. Ja, det stöder vi, helt klart. Och sen så går vi vidare och säger att avsnitt 16 har titeln Bonusförälderns närvaro i sin frånvaro. Där har vi en intervju med Kalle Lönn från Halmstad. Han är pianobarsartist. Så han är ju borta. Det stora mycket. delar på året är han ju faktiskt borta. Ja, många kvällar där, Jobbar kvällar, sover över på hotell i någon annan stad och så. Det kommer en intervju med honom alldeles strax. Men först så ska vi ju gå igenom lite vad som har hänt i veckan. Precis. Alltså Martin, Rolex-klockor. Vad <laughs> menar du det? vi klipper bort det. Ja, vad har egentligen hänt den här veckan? Ja, det har ju varit barnlösa veckan, mm. så det händer ju inte så jättemycket. Nej, det är lite lugnare och vi är lite slappare kanske. Ja, det är sant. Men vi fick ett kul besked från... Sagas lärare. Ja, att hon är utvald som en av fem nionde klassare. Att åka till au, au, out switch, Aus, Auschwitz. Auschwitz. <laughs> det är samma som att det är lätt att säga fel på Schweiz- Många säger... Schweiz? Ja, men Schweiz säger ju. Ja, då ska du bara säga samma. Inte som i eh, sällskapsresan. Schweiz. <laughs> Där säger jag, det har blivit dyrt här i Schweiz. Så säger många Schweiz och så är det Schweiz. Hur som helst. Ja, Väldigt roligt. Att hon får åka till... Polen. Polen. Som jag inte visste att jag hade varit i. Jag visste Nä. att jag hade varit i Auschwitz. Aus Auschwitz. Auschwitz. Det kan ju faktiskt inte bara vara jag som har svårt att säga <laughs> detta. Du trodde kanske att det låg i Tyskland. För det är många som tror. Ja, jag ska väl villigt erkänna att jag trodde det. Så det är väldigt bra att man sprider kunskap mm. om det. Och faktiskt sprider kunskap om förintelsen. För att de som överlevde har ju snart inte överlevt längre. Nej, jag minns fortfarande att det var väldigt starkt att få eh, träffa en överlevare som kom då till eh, högstadiet, måste det ha varit, 85 kanske. Färens Gönder heter han. Mm. Det är konstigt att jag kommer ihåg det namnet- men det har liksom fastnat av hans berättelse. Det är ingen som är chockad över att du kommer Nej. ihåg konstiga saker Martin. Han var nog tonåring när han kom dit- och, och ja. överlevde och kom sen till Sverige. Och uh, har hunnit uh, gå bort nu då. Alltså tycker inte du att det är jättekonstigt- att folk säger att det inte har hänt- Ja, det alltså, är ju sjukt. De som sägas? påstår att de, ja, vi har sett på ritningar och gaskamrarna hade inte den kapaciteten. Och, ja, det är ju det är så bevisat som någonting kan vara. Jätteviktigt att det får fortsätta åka, åkas dit, ungdomar, och se. Ja, det har varit ett uppehåll hände. lite nu av ekonomiska orsaker, tror jag. Ja, jag blev så här lite, åh, det året, de, det inte var någon som åkte. Tänkte, oj, det skulle jag vilja ha bekostat, men då... Nej. Och så har de väl gjort så att de har minskat så att man får skicka in en motivering och, och berätta lite hur man vill redovisa för sina klasskompisar sen. Ja, och det gick bra för Saga med det brevet. Mm. Mm. Eh, vi kan väl fortsätta lite på temat Saga. Eh, ledde ju in oss lite att börja diskutera cykelhjälm. Ah, cykelhjälm. Det var ju det att Lillebror Lyckes cykelhjälm plötsligt var borta. Ja, eller så vi har inte borta. riktigt eh, klurat ut ifall den var borta eller Nej. om den är borta. Jag tror nog den var borta. Det kanske var borta. På Han ville i alla fargan. fall påpeka det. Att varför ska jag ha cykelhjärmen? Stora syster Saga inte har det. Ja, och Saga hade ju det inte när hon var 14. Jag kommer in inte jag ihåg. Nu. För vi har ju chattat på henne länge, jag och pappa Anders. Aha. Typ från hon kom ut ur livorden, <laughs> känns det som. Det Men hon har väglat. Och så nu så... Blev det läge och så tog jag upp det här lite. Ja, men ska vi inte försöka övertala även Saga? Även om hon har fyllt 15 och nu är det inte olagligt. Nej, nu får de slå ihjäl sig om äh, vill. Ja, för Lycke så är det olagligt men han är inte straffmyndig. För det är också lite konstigt att lagen är gjord så. Det är bra att det finns en lag, men det är lite, vad heter det? Tandlöst. Tandlös lag. Mm. Och du och jag har ju faktiskt hjälm ganska ofta nu för tiden. Ja. Vi kan vi slarvar väl ibland fortfarande. men Förr hade du bara fyllt igen. Jag hade hjälm när jag trodde att det fanns risk att jag skulle vingla eller att det var halt ute. Nu har jag ju hjälm till vardags. Ja. Och det jag hoppas egentligen att det ska bli som med skidåkning. När jag var liten, och då vill man ju ha en sån stenmark toppluva. Och då var jag tvungen att ha hjälm kanske tills jag var 12. Men nu för tiden så har ju i princip alla ha hjälm när man åker alpint. Ja. Det kan Även ju vuxna. vara lite så i en bonusfamilj att det finns olika regler. att Olika slappt det finns flera olika barn. Nu har ju vi olika regler med samma barn. Ja, det är lite sådär var personligheten där. Men, men det är lite svårt på ett sätt som bonusförälder kanske att gå in och, och kräva något. Så man får försöka få men med hela Men det kan vara bra, tänker jag, att ifall du säger det så kanske hon eventuellt lyssnar mer än på mig och Anders. Jag vi får inte. jobba vidare på vi det i alla det. fall. Sen nu i veckan har vi ju bokat eh, lite spännande gäster. Ja, jag tycker det är roligt med gästerna. Dels för att ni lyssnare får höra lite andra åsikter och röster än mina och Martins. Lite experter. Sen så och... får ju jag träffa intressanta och spännande människor mm. en, gång imorgon, en, gång imorgon, en gång i månaden, en gång i i veckan. <laughs> ja. Vi ska ju åka till eh, Stockholmsmässan i Älvsjö på den här... Underbara barnmässan. Just det. Ja, Då den... får vi träffa Helena Arkem. Ja, hon har skrivit eh, Stora bonusfamiljboken och ska ju vara där och prata om den också. Ja, det ska bli intressant. Ja, och sen så var det ju, eh, jätteroligt... Idag som vi bokade Kristoffer eh, Triumph. Han ja, är ju en av de mest eh, lyssnade poddarna. Värvet som jag har följt nu i flera år. Ja, det var ju av en händelse som så såg jag en bild på hans bonuspojke och hans, biologiska hans son. son. Mm. Att de hade en så här rolig syskon. kurdkrig Och så tänkte jag att ja, men jag frågade honom ifall han ville vara med. Jag vet inte varför, men det var något som fick mig att göra det. Och sen så såg jag ju sen att Ah han har den här podden, Verkligen. Ja. Och sen gick jag in på den podden och sen så bara, oj. Då såg du hur stor den var. Ja, och vilka han har intervjuat. Ja det är en massa kända sen artister. Sen är jag jättenervös ja. att jag då ska intervjua honom som har intervjuat så många. Det går bra, han är ju rutinerad och duktig. Så. Jag tycker ja. han var väldigt trevlig. Som, han ställ, ja, han sa direkt att, att, jajamän, jag vill ja. vara med. Det är väl en lite ny situation för honom, tror jag, den här bonusfamiljen- Ja, men det är ju Men träffar man någon som också är med i en bonusfamilj, mm. så kan man ju prata om det hur länge som ja. helst. Så det kommer under hösten, här det avsnittet också. Mm. Vi kan väl avsluta med att säga att du och jag har varit på bio. Ja, just det, vi såg ju det. Ja, den här skräckfilmen, Steven Klaas. Du Boken. såg den och jag tittade på delar av den genom mina händer. Ja, mm. du tyckte nog att den var. Jag tyckte också att den var läskig och blodig och så, men, men jag gillar ju det kanske på ett annat sätt. Mm. Och sen så fick jag ju faktiskt gå och se den en gång till dagen efter Ja, för Saga vill ju gärna se den Det är mm. mycket Saga i den här podden nu. Ja, idag. det är sa Saga-avsnittet Ja precis. Hon älskade skräckfilm och hade ingen kompis att gå med Och så tänkte vi först att eftersom det var pappa Starka vecka Starka Saga har så kunde... Ja, men de hade inte jo, de... möjlighet att gå Nej. Men pappa Anders tänkte jag först då Ja, fast Anders han ser inte på skräckfilm längre Nej, jag, hade jag minns det. det kanske var sent 90-tal så såg han den här Urban Legend med mig i Göteborg och ja. så kom han ut typ så alls likblek bio så biosalongen och såg aldrig mer så. Ja, Nej, men då hade han nog inte gillat den här. Jag tyckte den var jätteschysst alltså. Men då ställde ju Ja, då fick jag se den en gång till. Det var ovanligt. Jag har inget minne av att jag har sett en ja. film. Och Saga hade gul rengkappa på sig. Ja. Så här, ofrivillig cosplay ungefär. Ja. Nej, men det var... Och råkade ha en gul rengkappa på tjusigt. sig. Det var väl denna veckan, så nu får vi väl gå över till våran intervju med musikern Kalle Lönn. Ni får höra honom berätta lite hur det är att vara närvarande i sin frånvår. Hej och välkommen Kalle! Tack så mycket! Kul att du kunde komma hit och berätta lite om dig själv och familjen mm. du är ju musiker, det har vi sagt men ska vi precisera lite mer vad du spelar vad och ja, det var det finns många sorters musiker just eh, nu eller nu och för sen sju år tillbaka så jobbar jag som barpianist mestadels, spelar pianobar pianobasartist säger man, eh, det vill, vill de att man ska säga eh, så att jag åker runt och spelar piano på nattklubbar, på pubbar, hotellbar, spahotell. Det innebär ju att du är borta en hel del då? Jag är borta ganska mycket. Hur mycket ungefär i procent där på ett år? Ja, i procent vet jag inte riktigt <laughs> men jag gör väl ungefär 120 kvällar om året ja, nu. En tredjedel Så... av året kan man nästan ja, säga då ja. Säga. ja. Mitt. Rekord det är ju 2013 När jag var bort, gjorde 175 kvällar Oj, det var Så det var, mycket. var det mycket Genremässigt måste det vara en bredd också där på Från moderna covers Till gamla jazzlåtar Jo, men absolut Det är ju, Man spelar ju all möjligt. Det är ju Börja lite lugnt Och sen spela lite hårdare in på kvällen Och det är ju piano då Och så sjunger du Jag är med mm. Hur ser din bonusfamilj ut eller din, din familj? Du är ju både biologisk pappa och bonuspappa. Precis. Jag har en dotter sen tidigare som är 15 och min fru har två år sedan tidigare som är 15-17 och så har vi gjort den ihop mm. som är åtta. Så det är fyra mm. döttrar. Fyra döttrar. Och en fru, så du är en ganska ensam kille hemma där då? Precis, vi, jag var tvungen att skaffa vi, skulle, vi skaffade en katt Och det var ju en honkatt Så då var jag tvungen att skaffa en katt till för då, <laughs> lite, ba då. lite balans i det ja. lite balans, ja. mm, mm. Hur länge har ni haft varit tillsammans? Du och din fru? Vi träffades 2007 mm, okay. Och Tänk för att 2007, nio månader senare så gifte vi oss på min 30-årsdag mm -hmm. och nio månader efter det så fick vi barn då. Ja men det är ju precis som det ska ja. vara då ja. Mm. Så då har du varit i dina bonusbarns liv sedan de var 5-7 år? Fem och sju. Ja Något precis 5-7 Det är väl en ganska tacksam ålder att komma in i ändå och lära känna Ja. Ja, ja, men, ja, visst är det det ja, Jag tror det Jag tror att man har Man har gått Jag tror att det funkar egentligen i alla åldrar mm. Alltså, det handlar ju bara om Att vara Alltså Att vara, vara rätt och riktig mm. Hela tiden, mm. inte liksom forcera sig på Eller Eller vara helt sådär De kallar ju inte mig pappa Nej. till exempel Även fast de hade lite tendenser till att göra det i början. Mm. Så att de skulle säga, pappa, nu är, är du vår nya pappa. Då så jag var så här, nej men jag är inte jag är, jag är inte er pappa. Men nej. jag är något annat. Så. Ja. Ja. Men det går lika bra att komma till mig när ni är ledsna. Alltså. Ja, ja, precis. Nu är, är det mer om vi kommer till mig när vi lånar pengar. Ja. Så. Men då hade ni två dotter som var exakt lika gamla mm. och så en dotter som var två år äldre bara så mm. det var ju ganska tajt gäng där funkade Precis. det bra Det funkar jättebra det ska de ju ha en de har, det har aldrig varit någon tvekan de tog emot henne min dotter alltså vi flyttar ut dit då ja. till dem och de tog emot henne direkt från dag ett. Och jag liksom var, det var mer min dotter som var lite tveksam i början. Så här, men jag, hon hade ju inga syskåren. Nej precis, liksom. hon var ensam barn då. Och sen ja, kom hon var huvud. mer sådär, ja men... Jaha, lite, lite sådär... <laughs> men det har blivit äh, bättre med, det, med det, det, ja, dessa det tio ju, åren. Ja, det har blivit ja. bättre. Ja, de är väldigt bra kompisar. Så. De är nästan, man kan nästan... Jag kan nästan tycka att de... de har nästan lite för roligt ibland För att, för att de är, det kan bli lite högt <laughs> Ja men det känner vi igen men, Och samtidigt så är det ju lite speciellt då om, När man slår ihop två familjer Att någon flyttar till mm. Där någon redan mm. har bott ett tag Nu vet jag att ni har Flyttat igen då Och kvar, mm. har en hästgård som bara är er mm. Egen där ni kan ja. bygga upp Och det kanske blir på ett sätt lättare Med, ja. med utrymme om man har sina man får mm. ett eget rum från början mm. Egentligen gjorde vi det I, i vårt förra hus också Att vi hade Vi byggde om det så det skulle passa oss Helt perfekt mm. Men det var ändå någonting där som var att Som vi kände att ja, vi kan Dels så vill vi komma ut lite på landet mm. och så Dels så Så Jag kände väl personligen då Att det var lite mer min frus Hus ja. <laughs> För hon hade bort där innan och eh, sen ville vi ut. Eh, vi, ja, vi kunde få rätt mycket pengar för det också, ja. tänkte vi. Och det är ju aldrig. Det kan man ju... det är En trygghet. Ja, men det är ju en trygghet. Så kan man ju göra någonting. Mm. Innan vi går in på det här med just att eh, vara borta eh, på resa och övernatta borta och, och så, så tänkte jag att eh, du kan berätta lite om hur ni sköter kontakten då med, med era ex, de biologiska föräldrarna. Mm. Dels uppdelning kanske om det är veckovis. Eh, och sen ja, Hur det funkar, hur ni mm. håller kontakten mm. Alltså min Min fru och hennes relation Med hennes sex Det är liksom hon som sköter det, det mm. hon, hon skulle mm. nästan varit här och, och pratat om det Du mässar eh, aldrig och lägger i eller, eller Nej jag, något. Det, jag har, jag gjorde det lite i början Men sen kom jag på att Nej, det är inte min mm. Det är inte min grej Liksom så mm. Jag har ju haft en väldigt eh, lycklig separation kan man säga från ja, det funkade väldigt bra med dottern också när, när vi liksom så här, nu är det så att nu har vi en lägenhet och ett hus ja. och så och sen så Så vi har liksom aldrig försökt då du bråkar inte med ditt ex Nej vi bråkade det var ju givetvis kanske några bitra månader så givetvis med skrik och, mm. och men Sen så kom ju på det att... Eller jag sa till henne att vi kommer ju aldrig bli ihop. Vi kommer aldrig bli tillsammans. Mm. Så det enda vi har ihop är ju dottern. Mm. Liksom. Och då kan vi göra det bästa för henne. Har din dotter fått några fler halssyskon på det mammas Det har hon sida? fått. Ja. Det har hon fått. Ja, det funkar också bra. Ja, ju... det funkar bra. Men ganska små, de unga. Så. Ja. Men hon kan välja lite var hon bor då. Hon ja, nu, nu väljer hon ju det. Liksom, att Hon... Vi, vi har liksom försökt att ha det ganska öppet sådär för att och hjälpa varandra också så Om mm. jag ska iväg så tar hon, har hon tagit henne Om hon ska iväg tar jag henne mm. Har det ofta varit så då när du har varit borta Och spelat och så Att din dotter har varit hos sin mamma Eller har hon varit hos eh, din nya fru I början var hon väl hos mamma Rätt mycket eh, och, eh, Men sen så Nu är hon Ja, ibland är hon hos sin nya familj aldrig... den är <laughs> så, nya. Nej. så ni har alltid inte direkt, alltså, Ni har inte hållit det här varannan vecka så direkt Nej. Utan ni har varit flexibla ja, Det har känts bra ja. flexibla. Ofta handlar det ju, tror jag Det handlar om det här med att Det handlar om pengar liksom mm. Och, och, det, och då, då tycker jag såhär Har man satt barn till världen så får man ju liksom Ställa upp på dem liksom, ja, ja. Och de ska ju <laughs> Och har jag haft extra pengar Så har jag liksom skjutit över En slant till henne när jag, mm. när, i henne I perioderna när hon har haft åt det mycket För jag vet vad mm. det kostar <gör> Med busskort och med kläder Och ja, visst. med mat Bara mm. med vanliga grejer liksom. mm. Mm. Mm. Så har hon varit kanske lite mer hos din fru Än hos er? Ja, har hon hos... Ju varit. ja. det har hon ju varit Men det, sen har det Eller ju varit fru, perioder ex, mm. ja, För att du var mm. Nej var Men allra gifta Men det har ju varit så. Men samtidigt så har hon ju eh, eh, vad du skulle säga nu. Nu tappar jag detta. Nej, var hon har varit mest som ja, lite. Men sen har hon varit långa perioder när jag har varit hemma mycket. Nu undervisar mm. jag lite också, så nu spelar jag inte bara, jag undervisar också. Så att, men innan jag, så kunde du vara veckor. Veckor där jag liksom inte spelade Jag jobbar inte alls liksom. Och så jag var bara... du iväg sen lite längre mm, eller? Just och, då, helger, ja. Ja, och då var hon just mig ja. Alltid liksom. ja, Du undervisar Undervisar du dina barn då också Igår har jag inte undervisat <går> sina egna barn det går inte, det är som... Alla, som är, alla som har provat vet att det går De bara slår bort handen <går> Nej jag får prova själv spela <går> Men spelar du något instrument den äh, äh, Äldsta dottern som, Alltså min äldsta dotter då, äh, Hon dansar och spelar piano Och sjunger väldigt bra mm, okay. Och äh, så äh, Yngsta dottern vet vi inte riktigt var hon mm. är på väg ännu Men hon sjunger ju Och bonusbanen då Bonusbanen Nej, inget. De har, de har väl varit äh, de, Den ena har nog spelat äh, Hon spelar fiol ett tag men det är ju jobbigt att alltså. spela fiol Ja, vi får kolla med hur det går för Saga Hon börjar på sin andra termin Våran 15-åring här Men Hur är det när du är borta? Jag tänker nu, nu är mycket av kontakten Med tonårsmänniskor Via sms och så mm. Jag antar att du kanske smsar Din, din biologiska dotter Och mm. kanske så hör av dig Hör du av dig till bonusbarnen när du är borta? Mycket sällan. Det, det handlar mest om, om i så fall om praktiska ja. saker. Så ni har inte den sortens relation? Nej, det har vi faktiskt inte. Och det har inte blivit en vana. Och de nej. tar inte illa upp för att... Nej, absolut inte. Det har, inte, det, det har aldrig... varit ett behov riktigt Nej, det, mm. det är så. Jag tänkte annars om du hade haft musiken för att lära känna dem. Om ni liksom hade haft det som en kul grej men samtidigt är man professionell musiker så kanske man när så man kommer här hem inte vill ju grej då mina hela nu vill jag spela allihopa nej men jo med lite sådana grejer har vi väl gjort vi har väl spelat men dom, och sen om jag har gjort låtar och, och för jag har en liten studio hemma och jag är ju låta och så, så vi är jag ofta så att jag ska testa mixarna i olika stereo ja. och sådär hemma då, så de har ju hört de, de har nog hört allting ja, lite, jo, och, men mm. och en gång hände jag faktiskt med hela, hela familjen från Trapp ja. i, <laughs> som, en kör. Som, ja, som en kör de skulle klappa och sjunga och stå på olika ställen i rummet <laughs> okay. så, det, det är rätt roligt man lyssnar på det nu, för de var så små då, mm. så Ljusa röster. Mm. Mm. <laughs> jag undrar en sak till där. Jag tänker att. Eh, tror du att du hade varit en annorlunda bonuspappa. Ifall du hade haft ett jobb. Som liksom var mer på plats. Och att du hade varit oftare hemma. Eller tänker du att det är ungefär samma? Eh, det är en väldigt svår fråga. Men det, det hade jag kanske varit. Det, det är svårt. Hade inte min fru varit som hon är. Så hade vi kanske haft. En annan relation ja. alltså, Eller hade inte jag varit på det sättet jag är. Men tycker du det har varit några svårigheter Med att uh, vara borta mycket var... gentemot till exempel Inte, inte mot barnen men mot frun mm. Givetvis för att hon har ju fått uh, jag vet att ja, Hon har ju tagit ett jättestort klass ja. Jag menar När jag, när jag sen uh, uh, Alltså när hon har varit borta för Hon har pluggat lite nu Eller hon har liksom vidareutbilda sig. Så hon var borta ganska mycket. Och eh, någon, någon vecka sådär. Och jag har varit hemma själv Och då har jag ju fattat. Liksom att... Då har du mm. förstått. Så brukar Jesus. det vara. Man förstår inte förrän man sitter där själv. För Jag har, har ju tyckt de gångerna då när jag har varit själv och ska lägga heller till exempel. Som nu är sju och som då var mm. ungefär motsvarande ålder som dina bonusbarn när ni träffades. Mm. Det är ju ett bra tillfälle att få vara då den enda föräldern hemma och kunna visa att man kan ta ansvar och att man kan läsa saga och, och mm. vara någon slags trygghet ja, då och när, ja, jag när tänker hon ska din fru och så. kanske egentligen fick en nära, närmare relation med din dotter då, som hon mm. hade henne själv med ja, när ja, du inte var där. Precis. Ja, men det, det, det, det tror jag nog. Jag, jag tror det jag har faktiskt tänkt på det också. Att de har ju haft, eh, ha någon väldigt... Eh, Alltså de har nog en, en speciell relation Alltså det är ingenting som är så uttalat Nej. Men man märker, kan märka det i, i snack och sånt För om jag har varit borta mycket Och kommer hem och det ska, man ska äta sitter hela familjen då till exempel Då har de ett eget snack så ja. En liten bubbla så. Ja, de då kanske nästan vänder sig mer till henne då Du ja. blir den där som kommer på besök <laughs> I familjen Ja precis mm. Jag brukar säga det. Jag sa det senast När hon fyller 15 nu i somras. Så skulle vi till hennes eh, mamma och, eh, på, på kalas då. Och då, då sa jag det när vi var på väg det. Ja, nu är man så en riktig riktig så Nu kommer jag här man köper en pony. Liksom. Jo, det, jag inte, men det är sådär man kommer och köper en häst och sånt där. Så helgpappan, så en helgpappan. så kommer man med dyra procent. Så. Ja, nämen mm. så, så är det ju ibland. Man får ju gå och göra det man, där man kan tjäna pengar. Försörja familjen. Och, och din fru kallas inte mamma Nej. heller så. Och Jag kallas det är, det är väl sig väldigt passend. Men man gör barnen. det i en bonusfamilj. För det finns ju en förälder redan. Ja, jag jag tror tänker att det är ju att mest det... kanske ifall, ifall en förälder har gått bort eller mm, så. Mm. Annars tror jag det är hemskt ovanligt ja. att. Man... Eller om barnen är väldigt små när de kommer in och ja. att en förälder liksom är kanske helt frånvarande på något sätt, även om mm. han eller hon lever. Men ska liksom ja. skaffa så. nya ord helt enkelt. För att de, de, de, de har en mamma, de har ja. en pappa och sen mm. så. Får man hitta på någonting annat? Nej, jag får heta Family guy ovanliga ja, sammanhang. Eller, <laughs> eller mamma Martin då. Så. Mamma Martin kan jag Nej. få heta. Jag kan vara extra mamma åt dem. Undvisa, När det är mammaväcka. Jag små småbarn nu. Jag har jag aldrig gjort det förut. Jag började det är bara att göra det den här spännande. terminen. Så, som går i tvåan och trean Och, så här. och de menar de så här, fröken, fröken ja, det, För det är, det det är det ordet som Ja men det ja. säger vi till Helles Helle har börjat en ny skola Och det finns bara en enda manlig lärare Så mm. vi kallar honom för fröken Lars Ja just det, ja. i ettan eh, började hon ja. Och han är ensam lärare där. Jag glömde det. en liten fråga de, Dina två bonusbarn Bor de varannan vecka? Eller har mm, det, också varit det är lite, där lite hårdare där. De bor ju. De bor mer än varannan vecka faktiskt. Mm. De, jag vet inte riktigt när de byter. De har väl bara fredag till tisdag Hos ja. sin pappa än. Mm. Jag vet inte, de är där ibland. Men det sköts också lite mm. utan att du äh, ja, lägger i där. Ja, precis. Jag och, har... Nej, och din fru kontaktar inte ditt ex. Själv så Nej det skulle ut. vara om det, om det är något Om det är något speciellt så jag har ju det Men annars ja. så... Om du inte finns tillgänglig mm. eller så ja. Annars så har ni den uppdelningen Och så länge det funkar varför ska man ändra då Nej, Har du mm. hunnit ha några stunder Där du är bara med dina bonusbarn alltså utan din fru mm. För, ja, Du berättade då när hon var borta Men så här, aktiviteter eller så Hints ni med liksom Ja jo jo ja. Det har jag väl haft en, en del Så Eh och om inte annat så är det ju... Eh, nu bor vi ju en bit från bussen. Mm. Så, så att man får, ju, får köra dem till bussen. Och hämta dem från bussen. Ja, men det är ju mycket. bra tillfälle att prata Och det, är ju, det, det handlar inte om, om... Det är ju bara några minuter. Men det, det brukar ju räcka. Om de vill prata... Nu är de så stora så det är mycket så att de stoppar i sina <laughs> hörlor öronen. Och är helt tysta. Så. Jag brukar mm. säga det ibland att det är tur när jag skojar, för nu skojar jag, när jag skämt skylten uppe här, att det är tur att man har körkort och pengar. Annars hade man inte haft så mycket värde. för. säger Martin också. Jag brukar också skoja lite om det, men jag håller med dig helt kallat. De stunderna, och det har jag ju sagt flera gånger till dig också Maria, att när man får den kontakten när det bara är jag och ett av barnen och man börjar prata och då kan de öppna sig och det känns jättenaturligt. Och ja, det jag kan... är också i bilen oftast. Ja, men lustigt nog. Så ska när, när man ska bli bonuspappa någonstans. så bör man ha körkort. Och ja, bil. Det, är en... det är vår tips. Underlättar det ja. faktiskt. Vi har kommit varandra närmare tack vare mm. det. Jag funderar lite på... Nu har jag ju suttit i... Över en kvart. Och vi har inte pratat så mycket jazz. och oh, nej. <laughs> jag minns ju dig, Kalle, från... Du var ju med... Och gjorde någon skiva i slutet av 90-talet. Där Jajamän. gav en match. Och, mm. uh, jag tänkte att ska vi inte ta och avsluta med. Och, och se om vi kan uh, få liv i den här lilla barnsynten. Det här var du planerat för att du ska få spela trummor i podden. Ja, men jag ska Herkän. ju spela, jag ska till Göteborg spela ikväll. Så att, uh, det, jag ser det som lite uppvärmning. och ja, så okay, då. Bara se om uh, jag det längtar. låter. Ja. Ge, mig, ge mig min, ge min lilla barnsynt. Fly honom flygen. Ja. <laughs> Nej, det är en liten synt. Oj, och så ändrar vi om här Då kan jag samtidigt passa på att eh, Promota lite för att Vill ni se mer av Pianokalle Så finns han på Instagram Som Pianokalle Och eh, även på Facebook Och ni varbärare kan ju se honom här På societén, runt jul Vid julborden, mm. och sen eh, finns du lite Överallt mm. i landet Jag spelar även på, på Oscars nightclub i, i Oscars nightclub, precis Då och då, och då Nu blir det, det musik Kan det låta så här då? kanske? Ja. Två och en, två, tre, un... Det var det finaste jag har hört. Det var mig. mig. jag någonsin har hört. Ja. Men då tackar vi dig Kalle. Det var ju kul att prata med Kalle. Och trumma lite också. Ja, absolut. Vad söta ni var. Med lilla leksakspianot och... Dina trummor ser också lite ut som leksaker. Du såg ut som en sån där liten apa med sån, en sån trumma på magen. Tack för den. Ja, hårig är jag i alla fall. Men, ja, trumman är väl en vanlig virvel. Men, men symbolen är en väldigt liten splash på åtta nu tum. Nu visar Martin här med händerna hur liten den är. Men ja. det kan inte ni se. Nej. Sen har han en, en härlig halmstadialekt också, Kalle, tycker jag. Ja. Jag har faktiskt hört honom live- på Socité, men det är nog en fem år sedan eller ja, kanske mer på sådana här julbord med, med jobbet och eh, vi var nog kvar till sist och stod och hängde lite runt flygen och sjöng med i refrängerna Stackars Kalle Ja, ja han verkar tycka det var rätt okej okay, faktiskt Det tyckte han inte, han bara Kan de inte gå hem? Mm. <laughs> ja ja. Nej, men, eh, Dagens tema var ju frånvaro i sin närvaro Nej, mm. närvaro i sin frånvaro Just det. Och, eh, Vi säger ju varje familj måste ju hitta sin grej. Mm. Och Kalle hade ju han hade ingen kontakt sådär direkt när han var ute på resa. Med bonusbarnarna. Ja, och det finns ju inga måsten i en bonusfamilj. Nej, de är säkert vana vid, vid det. Det kanske hade blivit konstigt om de plötsligt fick ett sms. Och, Oj, varför, ja. varför hör Kalle av sig nu? Och, Nej, men jag ja, tror att bonusbarn kanske, <laughs> kanske inte räknar med det. Men jag tror faktiskt att man kan bli glad ändå. Av en ja. liten hälsning. Nuförtiden är ju så himla enkelt att skicka en rolig bild- Ja. På MMS eller Snapchat eller bara ett litet meddelande. du skickar ju en del. Ja, till jag fick tummen upp och glad gubbe här senast. Saga var hemma och var lite krasslig. Så hon missade två skoldagar tror jag. ja just det, det var då jag skickade till dig. Att, kan inte du skicka något lite till saga? För hon är sjuk. Ja, och då fick du en skärm. Ja, då hade du det där skickat. Ja, en timme innan hade jag kollat ja. med honom. Martin är alltid först på bollen. Ibland är det i alla fall, ja. Sen har vi ju en gruppchatt med du och jag och de äldsta barnen. Ja, och jag tänker där alltså där skriver vi ganska mycket. Mm. Dels en del information mm. och så dels ibland. Glöm inte detta och detta. Ja. ja, och då kanske man får räkna med en liten envägskommunikation till en början. Ja, vi har ju en som svarar snabbt alltid. Det en Det är, ens, det är Och en som vi tror läser men nästan aldrig svarar. Saga. Och så är det ju någon som vi inte vet ifall hon varken... Läser och hon Nej. svarar jag, hon ju oftast inte. Men det kanske man ska tycka är skönt- att, att Yva inte är så beroende av sin telefon- som, som vi andra är. Ja, och sen har vi lilla Helle- som inte har någon telefon än. Nej, hon är sju år. Hon behöver väl inte det faktiskt. Nej, det var lite äh, det i en sån här- bonusfamiljchatt. Ska små barn ha en telefon? Och då sa vi ju det, eller jag tänkte det- att ja, det kan nog bli lite tidigare- hos mm. skilda föräldrars barn. Ja, jag ser. Att man för att vill kunna... man vill kunna ha kontakt- men än så länge har jag inte heller någon. Nej, några år till får ja. jag hon klara sig. Sju, sju år är hon ju. Mm. Ja, och när man vill prata om det här med frånvaro och närvaro- så tänkte jag också på det här att med hej då och hej. Mm. Eh, och då tänker jag så här, kramas när man träffas- så kramas hej då och så. Det blir ganska många hej och hej då i ja, en bonusfamilj. Det är ju ett bra läge, annars är det ju lite så där- den här fysiska kontakten med när och, och barnen. Det kommer inte lika naturligt kanske- Nej, man får jobba mycket, lite på den. Ja, beror mycket på ålder. Och, och Helle, vi träffades ju då när hon var drygt fem år. Och, och hon är ju kramig. Och, mm. och sådär. Och det, så det funkar ju. Men man får jättebra. nog känna av det som borde Alltså, vad heter Kolla läget. Vibbarna lite, ja. Ja, vi, man kan ju börja lite försiktigt. Man behöver liksom inte råkrama Nej. någon direkt. Man kan ju kanske vara så här, high five. Ja, just Fist bump. Fist bump, <laughs> ja. Eller, en liten hand på axeln eller så. Ja, just det. är pat, alltså, pat on the shoulder. Vi har ju den här roliga gruppkraven Det börjar så liksom lite med att jag kramar en av barnen. Sen kramar du mig och barnet. Och sen så kommer Saga och typ stage-diver in i kramen. Så det så blir en, en tv puckhög hög. Men vad lyckig är det här? Det vet jag inte. Nej, han sitter ju vid datorn en del. Det kanske är, ja. det, kanske är det. Nej, men som sagt, det får man väl... Um... Tar lite så vårt tips är high five, fai, <laughs> pat on the shoulder and group hug. Ja, Och som, som du sa, när man eh, kommer eller, eller går iväg sådär, så, så finns det ju mer naturliga lägen. Mm. Um, det har ju varit lite så sådär när eh, Helles biopappa hämtar. Ja, jag så är jag du inte lika kramig med nej, Helle? Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på. Det är någonting, och någonting. Jag tror att kanske Helle också lite håller igen att, att då står hon Mer med pappa och säga gör till honom, och sen kommer det in till oss. För det blir ju som ett hopp mellan två världar, lite där. Ja, att hon måste göra the transaction, eller vad heter det? transaction, transformation, trans övertransaktion från den ena familjen till den andra. Ja nej, vi får fundera såhär lite på sluss. det. Den det... luftsluss. <laughs> Just det, man går in och ja, och såhär, Just... man kan inte kramas direkt i luften. Det är så där om, om man absolut inte vill ha någon kontakt med den andra biologiska föräldern så får man här: lämna barnet i slussen och så så ja. Step away from the door. <laughs> och så, så, så öppnar vi så. Det var väldigt... det är väl lite överdrivet. Det var kanske. lite överdrivet. Ja, men ja. ja um... Nu så får vi väl passa på att påminna igen om eh, Mammahjärtat. Ja. Och att eh, vi Jag tycker vi... att alla kan faktiskt gå in på Mammahjärtat. www.mammahjärtat.se Mamma Och kolla vad det är. Jag tycker det var en väldigt enkel och bra hemsida. Mm. Schysst idé alltså. Mm. Jättefin idé. Så mm. det tycker jag. Alla går in och tittar i alla fall. Ja, och fortsätt skriva till oss på Facebook eller Instagram. Kanske skicka PM eller kommentera eller... Skicka mejl, det kan man ju faktiskt fortfarande även om kanske färre och färre gör det. Men vi har ju en mejladress. Bonuspappan.plusmamman snavlag.email.com Just det, och har ni några funderingar på det här om ja, antingen cykelhjälmar eller om... Eh, Varför Martin inte det... kramas sig luftslusset. <laughs> ja, just det. Så det vill vi gärna ha era åsikter också. Vad händer nästa vecka? Då händer det något väldigt speciellt, för då ska vi ha vår första livesändning. Oj, ja just det. Ja, det är ju på din Facebook-sida. Ja, vill man vara med och titta där så får man gärna ärda mig. Mm, Maria Åkesson, och sen så kan man säkert förstå vilken Maria Åkesson det är. Ja, man ser det på profilbilden om inte annat. Ja, och då ska vi ha med Helle som gäst. Och bland annat prata lite om hur Helle tycker att det är att... Vara att ha bonusbarn. En, ja, har en, en extra pappa som borstar tänderna på henne och läser sagor och lite... Lämnar och hämtar och lite så. Ja, och så har vi tänkt att ni ska skriva frågor i farten. Ja. Vi får se hur vi gör detta. Vi har inte riktigt tänkt igenom det. Men det går att skicka det frågor kommer innan bli spännande. också som, som ja, vi kan som ta som vanligt. Då. Precis. Allmänna bonusfamiljsfrågor Söndag 24 september och det börjar vi klockan 19.00 och håller på en halvtimme eller max en timme. Och ja. Så en halvtimme blir det nog bara faktiskt. Ja, jag tror det är lagom. Och så ska vi ju klippa ihop det så att det blir ett vanligt poddavsnitt också. Men vill man se oss här, hur det ser ut hemma hos oss i Varberg så titta in på Facebook-sidan. Tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!